«Ну то що? Я вільна, самотня жінка. Кого хочу, того ночами приймаю». Нам би подивитися на того мужчину, що лився від холоду у своїй шинельці сержант, бо на дворі брався добрячий морозець. Софії було ще земніше на холодній веранді в капцях на босу ногу і у легенькому халатику, але до хати вона їх все таки не пускала. А може, цей мужчина не хоче, щоб ви його бачили? А чому? Може, він злочинець? Він не злочинець. А що, коли ви його побачите, то самі раді не будете. Тоді як? та сержант, спритно поставивши ногу між дверима і порогом, таки намагався пролізти, бодай, на веранду. Софія удалася до рішучих дій. «Яка ви маєте право вдиратися до оселі в нічний час, без ордера на обшук? Дозвіл прокурора маєте? Та ми його за п'ять хвилин візьмемо. Отоді приходьте». Софія намагалася зачинити двері, бо її аж трусило від холоду, але настерливий сержант не давав Добре Зараз ми у прокурора Самі запитаємо Я негайно зателефоную Миколі Івановичу Або Віталію Олексійовичу І запитаю Цікаво, як вони завтра з вами Балакатимуть Та ні, не треба Ми підемо Сержант дозволив Софії зачинити двері, але вони ще довго ходили попід хату, чекаючи, коли вийде отой мужчина. За час цих переговорів Софія змерзла так, що зуб на зуб не попадав. Увімкнула електроплитку, поставила чай. Андрію, їсти будеш? Розповідаю, що трапилося. Поки на пательні шкварчали, підігріваючись котлети, Софія ковтала гарячий чай і намагалася зігрітись. Поставила перед Андрієм тарілку з картоплею котлетами. Він ум'яв воднодух. Борщ будеш? Тарілка борщу теж митю спорожніла. Андрій почав розповідати. Мамка моя, заміж вийшла. За такого він мене терпіти не може. Сьогодні мамка на роботі, на зміні в лікарні, а я прийшов додому пізно. Він мене не пустив. Я стукав-стукав, вікно розбив, руку порізав. Тут мінти, я тікати. «Навіщо ж ти тікав? Розповів би усе». «Ага, їм розповіси» поки розповіси всі печінки відіб'ють. Та ти що, Андрію? Наша міліція? Це вам вона ваша, а з такими, як я, вони не церемоняться, в морду і всі діла. Покажи руку. Софія увімкнула світло, наплювавши, що видно з вулиці, помила і перев'язала хлопцеві поранену руку. Ну, ходімо спати. Та я тут, на стільці, поки Марю. Лягай на розкладачку, а я Наталочку візьму до себе на канапу. На добраніч. Якийсь дивний звук довго не давав Софії заснути. Вона нишком глянула у бік розкладачки. По дитячому невміло витираючи сльози кулаком, грізний баба Яга плакав, намагаючись робити це нечутно. Зранку Софія не змогла піднятися з ліжка. Її трусило, температура сягала понад тридцять дев'ять. Далося взнаки нічне стояння на холодній веранді. Андрій сам відвів талочку в дитсадок, зігрів Софію чаю. Андрію, скажи в училищі, що я захворіла, щоб замінили пари. І візьми гроші, купиш в аптеці ліки. Та я що, дитина? У мене мама-медсестра. Після занять біля Софіїного ліжка зібрався цілий консиліум.